Щодо напоїв, то про це нема чого багато говорити. Нам, одіславши читача до згаданих вище авторів. Як на головний напій після води можна вказати на сирівець. тобто хлібний квас. Без заварювання. Цей квас дуже відрізняється від Великоруського квасу способом приготування його. Аспиртові напої. А вславлені наливки, запіканки, меди тепер роблять тільки у полупанків та в духовенства. Та й то з причини зубожіння замість них вживають більше казенку. А селяни, що їм не завше під силу й казенка, давно вже, ще перед війною, почали замість неї вживати денатурований спирт. А його вони очищають перепускаючи через розтерту картоплю. А в останні часи – гофманські каплі, або просто вже етер. Не можна ще поминути тут один факт, що відноситься до літургічного вживання червоного вина. Уніяцькі священники вживають на літургії вино біле. На Україні до останнього часу, як церковне вино – а вживали і вживають і тепер південне вино Бені Карло, а в Великоросії – французький Кагор. Наприкінці цієї глави не можна не згадати також і про вживання тютюну. Найчастіше палять його в люльках, звичайно дерев'яних, та воліють перед всіма сортами так звану махорку цебто Амерсфорський тютюн, та славлені колись ніжинські корінці. Люльки є предметом чепурної улюбленості. Це ще останки козацьких часів. І найкраще з них – оздоблені червоною міддю, як, наприклад, відомі своєю елегантною формою зіньківські люльки або люльки, що їх виробляють по деяких селах Глухівського повіту на Чернігівщині. Переважно з коріньових наростів на дереві. Нюхання тютюну за останній час помітно виходить з ужитку, і молодь вже його майже зовсім закинула. Розділ восьмий. Будівництво. Досліджування будівництва, а особливо його еволюції, є одним з найпривабливіших, але й найтяжчих завдань етнографії. Бо в цій еволюції грали роль і фізичні умови краю, і різниця матеріалу, і расові звички, і сусідні впливи, особливо культурні. І нарешті цілком самостійна творчість, що привела у цілком ріжних народів та в далеких одна-од-одної країнах до цілком однакових етнографічних форм. Доісторичні будови на Україні далеко не зовсім ще відомі та ще менше досліджені. Указують нам на те, що і у нашій країні люди спочатку жили просто під голим небом, у печерах, переважно штучних та в надземних коріннях, що їх ставили над підземними спорудами. Як і скрізь, ці доісторичні будови були то круглої, а то чотирьохкутної форми. І згодом а з підземних та напівпідземних перетворилися в цілком надземні. Як у землянках та в слідах корінів, що їх знайдено над Кирилівською вулицею у Києві, так само і в подібних до них будовах, що їх знайдено в місцях, де поширена домікенська культура, головним будівельним матеріалом були, крім глини, дерев'яні, кілки та хворост. А чи вчинила ця архітектура свій вплив на пізніше будівництво, сказати дуже тяжко. Бо ж і зв'язок ще не з'ясований між неолітичною культурою та тією, що потім заступила її, і що, може, і не була навіть безпосередньо Слав'янська.